а коли хозяйство наше підупало і худівка, може, без хазяїна перевелася, то Бог не залишить нас, а ми, ваші богомольці, до самої смерти. Тут тільки балакучий орлянин схаменувся, почав про воли, а кінчив про голуби, зовсім забалакався. Він вразу врував свою мову, труснув волоссям, затупцям на місці і злякано подивився на небабу, який здавався йому дуже страшним. Сагайдачний тим часом пішов далі, та набридливий орлянин не відставав від нього. Звуть її ваша милость Офимицею, скоромовкою закінчував він недоказане козацька Онисимова жінка Бурикіна. А взяли її ногайські татари на Дону в дорозі, і з Дону відвезли в Азовград, а за Зова Града продали в оцю кефу. І в кефі вона Офимиця по У середу і п'ятницю, Великий Піст, м'ясо і всяку погань бусурманську їла. І взяв її Офимицю. За себе татарин Чауш заміж жінки без вінчання, і жила вона, офимеця, з ним без молитви, і прижила синочка дитинку, і по-бусурманськи молилася, і віри бусурманської дотримувалася, а віру руську її змушували проклинати, і каном вона помазана теж силою, і чоловік її, татарин, нібито сказав їй пальця піднімати, і нібито вона, офимеця, пальця піднімала проти волі теж. Та Сагайдачний уже не слухав Балакуна, який проте не доказав найголовнішого. На душі в заплаканої козачки було велике горе, яке можуть зрозуміти тільки матері. Її справді було кілька років тому взято в полон на дону разом з молодим чоловіком, з яким вона не прожила й місяця після одруження. Її продали в кафу, а його в синоп. Скільки вона не плакала, скільки не благала, а зрештою мусила підкоритись волі свого пана татарина. Вона стала його жінкою. Два роки тому в неї народився синок з тарча, як співається в пісні, та для неї він був не з тарча, а рідний синок Хилілюшко, якого вона дуже любила у своїй гіркій неволі, і ніби ототожнювала в своїм серці з милим, щирим другом, заниском, що пропав для неї навіки. І раптом, недалі, як учора вранці, сидячи біля вікна, що виходило на море, на гавань, вона почула знайомий, давно вже нечуваний спів, рідні голоси – Розавйому бірозу, розавйомка кудрявою. Серце зайшлося в неї, вона глянула в вікно і побачила, як невольники йшли берегом, тягнучи лямкою якусь важку посудину, і співали, вірніше, стогнали дубінушку. Сльози набігли їй на очі, і коли вона їх витерла, то серед обідрених, напівголих і худих невольників побачила, кого ж свою любу дружину Ониська. А тут уночі з Ненецька наскочили козаки, запалало місто, Зойки, Стогін, Різня. Козаки напали на їхній будинок. Вона з Халільком на руках кинулася їм назустріч, волаючи, люди добрі, не занапащайте, лебедики не вбивайте дитинки. Її, звичайно, не зайняли, а разом з іншими визволеними невольниками повели на берег до галері Чайок. Там вона побачила свого першого чоловіка, Онисима, кинулася до нього, забувши навіть, що в неї на руках не його дитина. Онисим впізнав її. Затримтів увесь і, вихопивши з її рук хлоп'ятко, з криком «А, зле татарча!» хряснув його об прибережне каміння. От чого плакала нещасна мати. Однак триумфальних козаків чекало горе. Надвечір у їхній загальної улюблениці і потішниці їхнього золотого яблучка маленької татарочки почалася гарячка. Вона хапалася за голівку, що аж пошила вогнем, тихенько плакала, весь час просила пити і кидалася на купі кожухів, з яких їй зробили постільку під чертаком. Козаки зовсім розгубилися, не знаючи, як доглядати хвору дитину. Вони не могли додумати, з чого воно захворіло. Зроду не знаючи, що таке простуда, козаки просто не вберегли, застудили дитину і тепер не знали, що й подумати. Всі Ті були тієї думки, що дитину зурочено, і найімовірніше зурочили чиєсь недобре око на тій галері, де багато москалів-невольників. Мабуть, москалі зорочили, а може й та молодиця з Дону, що плакала над нею. Біда та й годі. Кинулися козаки лікувати дівчину, і кожний пропонував своє. Хомачив від старих людей, що для того, щоб дитину не зорочили, треба вструмити голку в шапку, і він так і зробив — відкнув свою шапку величезну голку. — Тюд, дурний, — казали йому, — це треба було тоді втекати в голку шапку, як дитина була ще здорова, а тепер це не допоможе. Довго морочилися з татарочкою, і нарешті вона заснула, заколисана тихим погойдуванням моря, уткнувшись заплаканим личком у кожух, на який її поклали. Козаки зовсім притихли. Олексій Попович наказав навіть зняти всім чоботи, щоб ходячи по чайці не стукали чоботищами, і нарешті звелів усім спати. Хоче мало козаків добре таки виспалися за день, а деякі навіть попухли от сну. «Сонне, сонне, біда!»